Den 6 oktober tar Sverige ett kliv närmare färg-tv-sändningar. Sändningen kan kallas den första riktiga därför att det var första gången rörliga bilder sändes och därför att det också var första gången en färgsändning gått den normala vägen via sändaren. Det betyder att ni själva kunde se sändningen i era mottagare hemma i eftermiddags. Fast då förstås i svartvitt eftersom det foras speciella mottagare för att få fram färgen. Och vad fick man då se? Ja, mellan klockan 14 och 16 sändes testbilder bestående av färgbalkar i regnbågens alla färger. Från gråvitt i vänstra hörnet på rutan, via gult, ljusblått, grönt, lila och rött fram till mörkblått i högra hörnet. En annan testbild bestod av en docka. Hon var blondin, solbränd och klädd i ljusblå jömpel och brun tröja. Själva sändningen som kom cirka 16.15 annonserades på av TV hallåan i van Winblad. Och var givetvis iförd en mycket färgglad klänning. Och sedan följde en liten film där en leksaksbåt och ett leksakslok lekte en smula med varandra. Och båda leksakerna givetvis i granna färger. Den här första färgsändningen ingick som ett led i en informationsdag som Televerket idag hållt för ledande personer i kommunikationsdepartementet med statsrådet Olof Palme i spetsen. Det var ett historiskt ögonblick och det var ju väldigt... Det roligt att få se. Jag tycker det var väldigt fin färgutgivning. Ni tyckte kvaliteten var bra? Ja, jag har ju begränsad erfarenhet av färg-tv. Men eh, jag har bara sett eh, intern. internt. Men eh, jag tyckte det var en bra kvalitet. Statsrådet Olof Palme. Reporter Uno Hedin. Det går bra att njuta av svartvit tv också. August Strindbergs Hemseborna blir bejublad serie med Allan Edvall och Siv Rud i huvudrollerna. Sveriges radio radiorumsterar om bland kanalerna. I P1 blir det tal, i P2 klassisk musik och i P3 melodiradio. Frukostklubben jubilerar och sänder i februari sitt 500-program. LO-ägda stockholms -tidningen läggs ner. Sista numret kommer i februari. Järndöd är ett nytt ord i Sverige 1966. Det är professor Clarence Crawford som startar debatt när han hävdar att en människa är död när hjärnan slutar fungera. Andra nya ord är spritpenna, klotterplank, grupp sex och kort kort.